jaké překážky narážíte v použití té metody, kterou tady učím, anebo jestli nepoužíváte, taky v porádku. Můžete se nejprve naučit zaostrení na jednom místě. A to velmi stručně zapakovat. ty základné vody? Tak je, to je jednoduchý princip. Já jsem vysvětlil, to asi si nedávala pozor, že na rozdíl od jižní tradice buddhismu, v severní tradici buddhismu, my rozlišujeme dva druhy dýchání. Hrubé dýchání, které přichází do těla nosem a které je vázáno na velký prostor v těle, což je prostor, který se nachází v břišní krajině a v dýchací trubici. Hm? No a pak je jemné dýchání, které se vlastně děje v každé části těla, v každé buňce, která žije. V indické tradici, v tradici jogy, se tomu říká dýchání pory kůže. Protože jestliže toto dýchání si ho budeme vědomi, tak budeme ho cítit, jako kdyby se naše kůže roztahovala, roztahovala, stahovala na celém těle. To jsem dávala pozor a prakticky teď, teď sedím. A meditujem, tak uh, potom ten, ten v podstatě dých Nesleduje? když je to uh, na meditace na dých? No, uh, seš si ho vědomá, ale nesleduješ ho, protože ty se chceš naučit zaostření vědomí. A to musíš zůstat na jednom místě. Mm -hmm. hm? Já jsem to zvyklutá, na srdce znamená, ne že na to místo, jako pozornost. No, ale tam na dech to není ideální. Ano, a tak potom tu hej na toto město? No, tak některý učitelé učí tež koncentraci na ryšní krajinu, ale to není, tak, to není dobrý na, na hlubokou koncentraci. Ale na tu základní koncentraci to může být dobrý. To je, to je učené obzvláště v tradicích, které nezdůrazňují šamatu, ale zdůrazňují pouze vypasanou takzvaná, tomu se říká, takzvaná suká vypasana.. Hm? Eh... Co je suká vypasana? Pohodlná. Ne, pohodlná. Su, suká je zase jiný slovo, ale suka znamená vlastně draj. Hm? Eh... Že je to Hmm? Suchá. Suchá, suchá vypasana. bez džány. Hmm? vypasené bez džány, bez hlubší koncentrace, se říká eh, suchá. Suchá vypasaná. Hmm? A vy tu, Záleží na tom, kde jsme v meditaci. Jestliže už máme jistou schopnost eh, soustředění, no tak pak je lepší tady. No ale jestliže ještě nemáme schopnost soustředění a chceme ji vyvinout a, a nejsme schopni zůstat u jednou objektu, můžeme začít dekoliv. Ale jestliže chceme zaostřit a stále více zaostrovat a dostat se do těch jemnějších stavů meditace, pak je lepší tady. Proč? Protože tady vlastně ten dotyk s dechem je nejasnější, protože dech přichází do našeho těla přes ty dírky. A na tretí okolní? To je zase úplně jiná meditace. Tak k té meditaci vlastně můžeme dojít. Meditací na dech. Ale potřebujeme projít jistými stády. A to je vlastně yoga. To jsou ty čakry, meditace na čakry. Čakry patří právě tomu jemnému tělu. Ne hrubému tělu, ale jemnému pránickému tělu. No a my se do toho jemného pránického těla chceme dostat. A jestliže se budeme jenom soustředit tady, no tak neuvidíme ty souvislosti. Je to tak? Zde, zde, zde, zde. To všude jsou souvislosti. A my ty souvislosti neuvidíme. Právě proto musíme se učit postupně. No a teď začínáme v Číkongu. Tantien. Hm? Jestliže je jasný tantien, tak můžeme pak já vás možná naučím, než skor skončí jisté cvičení na aktivizaci hm, těch čaker. No, hm, začíná se dole. No a samozřejmě v meditaci, jestliže mnoho myslíme, a to se stává obzvláště těm, kteří ještě nemají samády. Hm, a to je v pořádku. Myslet v myšlení není nic špatného. Co je špatné, je ulpívání na myšlení. Ale my, osoby nepobuzené, my ulpíváme na myšlení. To je náš problém. No a když mnoho myslíme, a začínáme ulpívat na myšlení a představujeme, že myšlení je, je já, patří mně, no tak se soustředím na dolní část těla. Jestliže mám dobrou koncentraci na dolní čakry, hm? jestliže zase ty pocity v dolní části těla jsou až příliš silné a ještě nemám hlubokou koncentraci, soustředím se na horní část těla, ty místa soustředění můžu měnit. Ale abych vyvinul koncentraci, tak zůstávám konsekventně u jednoho místa. A zase to měním podle potřeb a vracím se k tomu jednomu místu. Ovšem, jestliže zůstáváme u jednoho místa, jakožto bod, kde cítíme nádech a výdech, to neznamená, že si nejsme vědomí, co se děje v celém těle. Že si nejsme vědomí bolesti, že si nejsme vědomí zvuku venku. Ale koncentrovat se můžeme na, jenom na jeden objekt. Ale uvědomění můžeme být mnoho, mnohým objektům. Ale jestliže nemáme správnou koncentraci, pak ty jiné objekty nás budou rušit. Jestliže máme správnou koncentraci a správná koncentrace, to se vysvětlil, je s jasností a s odpojením, no tak nás ty objekty rušit nebudou. Proč nás ruší objekty? Protože my ulpíváme na objektech. Proč ulpíváme na objektech? Protože jsme nenašli stabilitu uvnitř. Jestliže jsme ve stavu hluboké koncentrace, tak jsme našli stabilitu uvnitř a už nás nemůžou objekty venku nějak ovlivnit. A do toho stavu se musíme dostat. To je stav, který je vlastně začátek yogačáry. Což znamená studia Jednání jogínu, doslova. Jak jedná jogín. Jogin jedná na základě samády. No ale první se do toho samády musíme dostat. Je to tak? nějaké města nebo nějaké vody, na které bychom se nemohli soustředit? Při tento, alebo m, či je nič, o se vyhne? So. Například, když se soustředíš na oko, na oči, hm, tak oči se stanou Senzitivní. Hm? Je to tak? Já jsem mám zkušenost učení nějakou tu dobu v barmě, meditaci. Měl jsem jednoho obzvláště talentovaného žáka z Tajvanu. A ten měl výbornou koncentraci. Hned mu to šlo. Ale měl Pocity, různý pocity oči mu dělaly potíže. No a tak se soustředil na oči a pak nemohl, i když už dosáhl těch hlubokých stavů koncentrace, nemohl je se do nich vrátit, nemohl je použít, protože stále měl různé pocity, v těch, rušivý pocity v očích. Musíme si uvědomit, že koncentrace je jako lupa. Hm? Jestliže máme dobrou koncentraci, je jako, je jako elektronický mikroskop. Tady pan Jarda může potvrdit, jestliže praktikujeme na kasíny, můžeme si barvu tak velkou jako špička jehly, můžeme si roztáhnout do nekonečna. V, v Tibetu praktikují na souše budhy, můžou si ji zvětšit, zmenšit, zvětšit, zmenšit, tak cvičí koncentraci. No a teď, jestliže se soustředíme na jistá citlivá místa, tím pádem se stanou o to víc citlivá. Jo? Jestliže máme třeba v těle zažíváme různé při učení meditace, jestliže už jsme se něco z meditace naučili, tak pak už se to nestává. Protože používáme to, čemu buddhismus říká joni shuomana sikara, Správnou pozornost. Ale pokud nemáme správnou pozornost, tak nás pozornost povede tam, kde se něco děje. No a jestli už máme koncentraci, no tak nás povede, jestliže v očích budeme mít něco, nějaký, nějakou bolest, tak nás povede k očím, jestliže budeme mít prožívat nějakou teplo a vezmeme ho jako oběd v koncentrace, když meditujeme na dech, no tak malý teplo se stane velký teplo. Teďko tady... Paní, jak se jmenuje? Ne, ne, ne. Jana, Jana. Jana, Jana. Paní Jana tady mluví o koncentraci. Na, když jsem byl na Šrilance, tam byla jedna jogínka z Německa. Ta se učila dlouhý léta jogu v Indii a byla zvyklá se právě koncentrovat tady. No a teď ji tam naučili. Chtěla se naučit vypasanou, protože slyšela o tom, že to je dobrá věc. No tak přišla k mému učiteli a, a ten jí dal instrukce právě na e, meditaci na dech. Hm? No a Ona meditovala na dech, a jelikož je zvyklá se koncentrovat tady, no tak a vyvinula jistou dobrou koncentraci. Učila se jogu už 20 let nebo kolik jako tu koncentraci měla, ale neměla tu správnou pozornost. No tak se koncentrovala na dech a ujela jí pozornost sem, no a teďko tady to nějak vyskočilo a začalo to pobíhat po ty meditační místnosti. ona... <tějí> <tějí> Vše, co se může stát. Když má člověk koncentraci a neví, jak ji používat, všecko se může stát. Právě proto šamata není probuzení, ale šamata je, tedy aspoň v pojetí základního buddhismu, šamata je jenom prostředek probuzení. My můžeme mít šamatu, můžeme být klidní v těch hlubokých stavech koncentrace, ale furt ještě nám není jasný, jak použít správně pozornost. No a tak objekty, které v nás vyvolávají vášně, o to větší vášně vyvolají, protože jsme koncentrovaní. Ty objekty, které v nás nechávají vyvolávat zlobu, z nás vyvolávají o to větší zlobu. No a jogin má neskutečnou sílu. V Indii, jestli čtete indickou literaturu, Mahabharata a tak dále, takový hněv yogina, ten může udělat pěknou paseku. A z hlediska bodhismu, to je nesprávné použití pozornosti. My se učíme teď, nebo mluvíme, teď vám dávám jenom malé základy, předchuť, já sám jsem malý, malý student, to je velká věda. Máme trochu, trochu předchuť yogačáry. V yogačáry vlastně celá meditace je založena na pochopení správného použití Pozornosti. Stav probuzení je perfektní použití pozornosti. Jestliže se naučíme perfektnímu použití pozornosti, můžeme se dostat do stavu budhy a co je stav budha? Nepoužívá pozornost. Protože se absolutně zdokonalil v použití správné pozornosti, tak žádnou pozornost nepotřebuje. Prostě odráží věci tak, jak jsou. Když mluvíte teď o pozornosti, tak to je to manasikára. Manasikára, hm? což znamená doslova dělání objektu ve vědomí. Hm? A my to nazýváme pozornost, protože to je trochu eh, slovo, které nám není tak jasné. Proč tomu klikat na dělání objektu ve vědomí? No, protože když uděláš objekt ve vědomí, začíná aktivní eh, proces kogitace myšlení. Jestliže neuděláš objekt ve vědomí, tak žádný aktivní proces myšlení nenastává. Je to tak? Co to znamená udělá objekt ve vědomí? No, vezme ty vnější známky toho objektu. Vidíte, Jarda tady se ptá pro vás otázky, které prospívají všem, tak je třeba se ptát. Tak se učíme. Jardovi je to jasný, ale ptá se, aby jsme lépe pochopili. Co je vyvstání aktivního vědomí. A v nás, pokud nejsme arahati a pokud nejsme budhové, tak to je karmický vědomí, které je buď zdravé, nebo nezdravé. No a tím, že se chytneme známky objektu, tím ho uděláme vědomí, protože všechny objekty jsou obsažené ve vědomí. To učí i základní buddhismus. To není nic Mahajánového. Tím, že uděláme objekt ve vědomí, i když vyvstane jistá vzpomínka, tak ji uděláme ve vědomí. Uděláme ji ve vědomí čím? Buď současnou vůlí nebo minulou vůlí. Známky minulé vůle v nás zůstaly. Hm? To je naše karma. Každý člověk má jinou známku téhož objektu? Každý člověk ne. My jsme si tvorové podobní. Hm? Ale... Ne každý tvor, jak jsme říkali, taková veverka vidí dveře úplně jinak. Pes, kočka zase vidí jinak. Je to tak? Kráva zase vidí jinak. Slon zase vidí jinak. Každý vidí podle svých představ. Je to tak? A ty představy jsou vlastně tež vázané na naše eh, minulé zkušenosti. Hmm? Dante, a potom ty oviny si podle vyberají ty objekty. Jogíni podle čeho si vybírají objekty, podle toho, co potřebují, jestli jsou jogíni. Když nejsou jogíni, no tak podle toho, na čem má zájem, no, anebo učitel po ně vybere. Většinou v té tradici učitel po ně vybere. proč si vysudy maga. Tak to máš všechno vysvětlené. V yoga čáre je to všechno vysvětlené. Jestliže máme mnoho, mnoho zloby, tak meditujeme na lásku. Jestliže máme mnoho chtíče, obzáště sexuálního chtíče, meditujeme na nehezké objekty, části těla, networky. Jestliže máme v sobě příliš mnoho píchy, tak meditujeme na ty elementy, které nás tvoří. Není na co být hrdý. Když vidíme elementy, nevidíme sebe, protože vidíme sebe, nevidíme elementy. No a když jsme příliš zaslepení, meditujeme na závislé vznikání. Každý objekt má své výhody. Pane, pro upřesnění, jestli jste uvedal, co mohou být znaky objektu. Co mohou být znaky objektu? Jako příklady. Znaky objektu je jako. To je tady to Sivok, sivo, který má žlutou košili, a zelenou deku na sobě, hm? který Znáha. má takovýhle oči, hm? e, takhle tvarovaný, barva, tvár. Hm? Který takhle voní nebo smrdí, je to tak? Hm. No a kdybych tě olízl... A všecko to je kódované už na úrovni těch kaláb, základních částic. A když rozbiješ základní částice, můžeš přímo vnímat ty objekty hm? vědomí. Nepotřebuješ procházet očima, jestli máš dobrou koncentraci. No to je vlastně důkaz yogačány, na kterým já teď pracuji. <laughs> v těch přednáškách hm? v Hongkongu. No. Panté, můžu, já to řeknu já mám, čas, já mám občas velký bolesti, což mě nevadí, ale jsem zvyklá. Ale vždycky jsem soustředila na ty bolesti a rozebírala to na elementy. A to se dá u toho docela dlouho zůstat, protože pak to není. Mě... má dobrou koncentraci? No, pomáhá, ale nevím, jestli když opravdu soustředím na... Jestli to je znamení, když vlastně vnímám ty bolesti, že nemám dobrý soustřednost na... Ne, vůbec ne. ne. Teď jsem to vysvětlil tady Janě. My se soustředí, můžeme soustředit jen na jeden objekt. My se nemůžeme soustředit na dva objekty vzájemně. Ale my si můžeme být vědom, vědomí mnohých objektů. Hm? Já teďko mluvím, soustředím se na svoji řeč, ale přesto vím, kdo tady sedí. Je to tak, jaký jsou tady dveře. Hm? Vím, že tady ticho, nejsou žádný rušivý vlivy. No, všecko vím. Všecko, co mě smysly dovolí poznat v rámci schopností mých smyslů. Všecko vím, zároveň se ale koncentruju na, na to, co mluvím. A no, právě proto, ty, protože se koncentruju, ty věci mě nerušejí. Já tady vidím Kate, ale Kate mě vůbec neruší. Ale když se koncentruju na svou řeč a zároveň se budu koncentrovat na Kate, hm? jaký má tady prsten a kdo ji dal. <laughs> a určitě je ta, když má prsten a s kým je ženatá. A zároveň budu mluvit, no tak co z toho bude? Zmatek. Hm? Je to tak? Pak moje darma, projev darmy, to můžu zabalit a jít tady. Na malou skálu do pizzerie. <laughs> Jen tak. Proto my se musíme naučit koncentraci a odpoutání. Jelikož máme ten zvyk koncentrace a odpoutání, všecko se můžeme naučit. Ale většina lidí, kteří se učí koncentraci, se lapají po koncentraci. Právě proto je všechno ruší. No ale tomu paradoxu se těžko dá vyhnout, protože když se učíme, my chceme něco dosáhnout. A když chceme něco dosáhnout, ostatní věci nás budou rušit. Hm? Když nejsem se stal mnichem, jsem pracoval v knihovně. Hm? A když studenti se připravují na zkoušky a někdo je ruší, tak se můžou i, může i dojít k hlačce. Stejně tak jogíni, kteří se učí meditaci, když je něco ruší, tak obzvláště když mají už trochu lepší koncentraci, ale. Ulpívají na ní. Takto rušení, malý rušení se stane velkým rušením. Protože nepoužívají správnou pozornost. Správná pozornost je faktor moudrosti. Není moudrost bez správné pozornosti. V buddhismu se vysvětluje moudrost kromě jiného jako správná pozornost. Jouní Šumana Sikára. To je pozornost, která vede k zdravému stavu mysli, která vede k šťastnému zdravému stavu mysli, která vede k naplněnému stavu mysli. Všechno závisí na té pozornosti. Čili zdravý stav mysli je závislý na správné pozornosti. No a teď? My se učíme neduální přístup k meditaci. No, v té Mahajánově tradici je to trošku jiný, no, ale princip je stejný. Jestliže chceme omezit své utrpení, musíme se učit správné pozornosti. To je cesta. Jak na, nic, na ničem se nedá lpět. Na to, na čem lpíme, to jsou naše vlastní představy. Na realitě se nedá lpět, ať už to vysvětlíme jako z hlediska nestálosti, realita vzniká a zaniká v každém okamžiku, nebo ať už to vysvětlíme na základě takovosti. Jednoty, která obsahuje všechno. Jak přechodné, tak i neprechodné. Je to tak? To, znamená, že to je s uvolněním. Bez uvolnění není moudrost. Co je? Příčinou uvolnění. Upekša. Co znamená upekša? Upekša znamená nestranost vůči počitku. Po příjemném počitku nelapáme, nesnažíme se ho přivlastnit. Nepříjemný počitek. Neodrážíme silou, ale přijímáme. A co se stane? Prašrabdy, Uvolněnost a jasnost. My nemáme uvolněnost a jasnost, protože lapeme po počicích. Tím, že lapeme po počicích, vytváříme novou karmu. Ale jestliže počitky vystávají v tom základním vědomí, kde vlastně se mysl rozděluje, tak ty počítky můžou produkovat jenom malou, malou karmu, nemůžou produkovat velkou karmu. Právě proto je tak důležité obrátit se na vědomí samotné. Jestliže se obrátíme ven, nepochopíme to. No a tím pádem správná pozornost jde kam a dětlo nechci říct. <laughs> Můžeme se prosím zeptat, když u toho, když to je hrubý dech, který, kterým začínáme na tolik zimí, tak jestli se může objevit limita a jestli ano, jak s ní pracujeme. No, no to je celý proces. Naučit se džánu, to je proces. Jak s ní pracujeme ze začátku, s ní pracujeme jinak, pak když se upevní, s ní pracujeme jinak. Já si a... myslel, jestli jako nějak necháme a pokračujeme v tom v té snaze o to o to e, dýchání e, jemné. Jestliže o dýchání jemné usilujeme, no tak máme smůlu. V jaké smůlu? <laughs> Protože to dýchání jemné musíme nechat, aby bylo jemné pozornosti, neusilovat o ně. Mm -hmm. Čili my, my, jsme právě je lehké se dostat do toho jemného dýchání, jestliže máme tu upekša, prašraddy, jestliže máme jasnost, uvolněnost, jestliže máme odpoutání, odpočitku, pak je to lehké. Jestliže to nemáme, tak vlastně to je stejný v Qigongu, co se učíme, když jsi napjatý a neuvolněný, tak ty energie nevidíš jasně. Jedně, když se uvolníš, a koncentuješ, tak je začínáš jasně cítit. A pak je může spojovat, hm? ty meridiány a tak dále. Ale jestli uvolněný a jasný, hm, tak eh, to je jenom teorie, že jo? Nic. Nemá to s, s praxí nic společného. Je to tak? Tomu rozumím. Ale já jsem myslel, jestli se může stát, že e, ta limita není naším cílem, ale přesto se objeví. No samozřejmě se objeví. Jestliže jsou ty předpoklady k tomu, se objeví. A ten předpoklad je, že mysl se obrátí dovnitř a je koncentrovaná. No a teď, jestliže se učíme Mahajánovou meditaci, no tak někteří moudří učitelé zenu první učí meditaci na dech, aby vystala ta nimita, no a pak učí ty techniky zenu. Protože jaký zen, pokud nemáme schopnost soustředění a obrátit vědomí dovnitř, pokud nejsme, čemu říkají Zenoví učitelé, centrovaný, jak se to říká česky, Centered. Nejsou soustředění dovnitř, no. My jsme to přeložili do češtiny. Nejlépe. No a takže stejný v, v tantrický tradici taky nedáváme důraz na ty stavy prohloubení, ale ten základní stav uvolnění jasnosti a nelapání po počicích ta musí být. Pak ta vizualizace dává smysl. No a to je šamata. A jestliže jdeme do těch hlubších stavů prohloubení, co se stane? Hm? Mysl a objekt splinou dohromady. Hm? No a to, jestliže Praktikujeme Zen, jestliže praktikujeme tantrické učení, no tak to není tak příhodné. Je to, není to špatné, protože můžeme vyvinout hlubší a hlubší koncentraci, ale nezůstáváme u toho. No u bezobjektové, limita u bezobjektové. Nimita, bez objekt, když je bezobjektová meditace, nepotřebuje žádnou nimitu. Ale potřebuje pozornost, samozřejmě. V našem případě, protože v nás ještě moudrost ne, jde do zrána. Až Jarda bude probuzen, probuzený, bude se to, bude to zase jiný. Vám, tady byste objasnili ten pojem nimita. Jsme neřekli, co to je. Nimita obsahuje mnoho, mnoho významů. V józe, nejenom v buddhistické joze, ale i v jiných pojetích jogy se setkáváš s nimitou. Nimita vlastně je ten znak objektu, který nechává vystávat aktivní proces myšlení. Čili vůle a vytárka si pak půjde do toho objektu. No a jestliže je to smyslový myšlení, tak se bude reflektovat v těch smyslech, pak si ho zase vědomí přitáhne a tak dále, proces vědomí. No a jestliže je to abstraktní objekt, tak se vynoří z vědomí samotného. A když se vynoří z vědomí samotného, no tak automaticky je to limita. Proto my sníme, Buda říká, vážení žáci, nesněte, Buda nesní, my stále sníme, Buda nepotřebuje produkovat žádné obrazy vidí realitu tak, jak je, proto nepotřebuje pozornost. A co je cesta bodhisatvy? Meditovat na tento stav, pochopit ho, ačkoliv jsme od něj tak vzdálení, stále na něj meditovat, chápat ho, prohlubovat svý znalosti tohoto stavu. Hm? To je cesta bodhisatvy. Bodhisatva Jestliže je realizován hlubší realizace, taky nepotřebuje žádnou vytáku, nepotřebuje táhnout mysl k objektu, hm? protože všechny objekty jsou stejný, takovost. Proto nepotřebuje proskoumávat objekt je mu jasný, že všechny objekty vystávají vědomí. Protože stále je centrované, jak se říká. Hm? Zaměřený do sebe. Zaměřený do sebe. No a on taky potřebuje rozpoznat, že tady jsou třeba dveře, se No ale to samozřejmě. No ale nepotřebuje hm, brát jako... Myslet na to, jestli ty dveře jsou takové nebo makové, jestli se mu líbějí nebo nelíbějí, hm? to vůbec nemá takový myšlenek. Tak je to. To jsou dveře. To jsou dveře, jak mají být. To nejsou dveře, jak mají být. Když jsou nakrivo, tak je opraví. Hm? Je to tak. Bantre, jste zmínil, že za yoga-čáry se ta, ten verš ze Satipatána sledujeme celé tělo, překládá doslovně, nebo vysvětluje doslovně. Máte tím na mysli že v teravádě se teda to používá jako, jako instrukce k sledování celého dechu? Máš pravdu. To je dobrý postřeh. Celého dechu na jednom místě. Nesleduješ dech uvnitř těla, nesleduješ dech venku z těla, sleduješ dech jenom na místě dotyku. A takhle se to vykládá v teravádě. No, samozřejmě. V teravádě se vykládá v komentářích. Můžeš si přečíst vysudimaga, obzláště vysudimaga komentáři, Ale ten nejbyl preložený. Tam máš přesně vysvětlení. Hm? Nesleduješ uvnitř, nesleduješ venku a celý proces nádechu a výdechu se ti vyjeví s úplnou jasností. To neznamená, že nejseš si vědom, že začátek dechu, nádechu je u nosních polovina je v prsu, konec je v bryše, v dolní části brycha. Jsi si toho vědomý, ale eh, absolutně zůstáváš koncentrovaný mm. na jednom místě. Hm? Takže takhle je to vyčetlené v abhidárně. Jo, v abhidárně to je nejdůležitější vlastně v terováně písmo o meditaci na dech. Musíš se proč. Path of Discrimination. Přeložen Janamoli. Stejný překladatel jako překladatel Vysudimaga. Ale ten překlad je trochu. On používá strašně složitou angličtinu. To... Není to lehký číst. Samozřejmě, to se nedá změnit, to je fakt. Myslím, že když jsem dýchala do horné části, že mám zlé návyky, tak je dobré se soustředit na to, aby to i šlo do, do spodní části. Jestliže správně sedíme, no tak eh, pak eh, to dýchání bude přirozeně správné. Jestliže nesedíme správně, no tak to nebude správné. No a většina z nás právě nesedí správně. Hm? A ještě se možná zpytat, by bylo správně sedět? Tak to je dlouhá, to, o tom budeme mluvit ráno, to bychom měli. Já, jenom, já nejsem expert. Hm? Tady máme velkýho experta, pana Čumpelíka, u kterého se všichni učíme tyhle věci. Hm? Ten to má všechno přes medicínu, přes všechny názvy, kosti a soalu, hned s nima manipuluje, což já vůbec neznám, to je pro mě španělská vesnice. To je řečeno obrazně španělská vesnice, to pro mě není, protože už ji začínám poznávat. <laughs> na raju? Samozřejmě. To je ten zázrak yogi. Ale naše znalosti jogy jsou minimální právě proto, proto my můžeme jenom mít malou, malou části použít, malou, malou částí tu vědy. Ale vždy, už jsem se zmínil, princip yogi je, že vždy to jemné řídí to hrubé. To je yoga. A to je tež meditace. Jestliže se dostaneme do jemnějšího, to hrubé bude úplně jiný. No tím pádem s ním můžeme úplně jinak pracovat. Jestliže koncentraci nemáme a máme těžké zranění jako já, no tak si můžeme rovnou nechat vyměnit bok a udělat operace. A to. Jediná možnost, jak se tomu vyhnout, je pak, že pracujeme Začínáme se zabývat těma jemnýma energiema, které to můžou změnit. No a vlastně všichni máme deformaci těla. Všichni. My nemáme 32 znaků. Osvěcené bytosti. To není osvěcená bytost. bytosti. Znešené bytosti. Bytosti. bytosti. Jestli máte jeden, dva, tak to už není špatný. <laughs> někdo má i tři, někdo má i čtyři. No to jsou vlastně... To je spojené se znalostí jogi, To je ideální tělo. No a toto ideální tělo si můžeme vytvořit v mysli a s tím pracovat. Tež. To pomáhá. Vy jste včera říkal, že základem pro tu bezobjektovou meditaci je meditace na prostoru. Dá se to tak nazvat. Jako v prostoru, prostor může přijmout všechny předměty a nerozlišuje mezi nimi. Hm? Může přijmout zemi a nerozlišuje, jestli je to dobrá země nebo špatná země. Hm? Může přijmout. Vodu a nerozlišuje, jestli je to špinavá voda nebo špatná voda. Hm? Je to tak? Ja. Může přijmout oheň a nerozlišuje, jestli to je to oheň z sk hm, kravých výtrusů nebo ze dřeva. Hm? Může přijmout i hm? větry a nerozlišuje, jestli jsou ze severu nebo z jihu. Je to tak? Ale pak jste dodal, ale prostor není mysl. Jste k tomu hned dodal? Další Samozřejmě, věc. protože mysl je živá, než to prostor není živý. Hm. Jestliže budeš takto meditovat a budeš to má doslovně, no tak seš nihilista. A nikdo nemedituje proto, aby zanikl, pokud má trochu pochopení. Je to tak? Meditujeme proto, aby jsme se sjednotili s tím, co je v nás pravým. Hmm. Můžeme se opýtat. A potom, jak se vědomí zažívá, pokud by nemalo žádné základně? Že už našich šesti zvěstů alebo hoci jiné, iné? Alebo zrkadlí? Nejlepší je zabučet jako kráva. To je z, zenová odpověď. Na to je koan mu. Hm? Slyšela si o koanu mu? Žák se ptá mistra, jestli má pes, přirozenost budej. A mistr na to odpoví mu. Tak na to meditej. Mu znamená v češtině wu, což znamená vlastně mnoho, mnoho významů. Jeden z nich je negace, druhý z nich je neblbní. Uh -huh. <laughs> Třetí z nich je nesmysl. Hm? Tak který si vyberej. Kdyby nirvana byla pochopitelná, všichni by se o ní snažili. Ale právě proto, že je těžko pochopitelná, snažíme se o všecko jiný než o nirvána. Hm? Je to tak? Ale přesto můžeme ji pochopit, ale v praxi, hm? jestliže ti někdo vysvětlí, že nirvána je uhasnutí, má to taky jisté opodstatnění. Jestliže ti někdo řekne, že nirvána je konečný blaho, má to tež opodstatnění jestliže ti někdo vysvětlí, že niruána je stav bez chtíče, zloby a nevědomosti, má to tež podstatní, který z těchto vysvětlení si vyberi? Hm? Zmatek. Třeba to, když v na to majíte škván vysvětli chutí vody. Můžeme vysvětlit chuť vody, když jsme ji nepili? Je to jasný? vysvětlit kontext plný jogový dých, alebo například v tantri jsme se používali něčeho jako vázové dýchanie, že naplňujeme v kontexte toho, čo hovoríte teraz o dýchání. Tak budeme o tom mluvit zítra ráno zase. Teď už jsou 4 hodiny a napovídali jsme to dneska dost. Ještě večer budeme povídat. Tak... Zítra to vlastně patří na tu vědu jemného těla. Zítra o tom můžeme trochu mluvit. Tak teď uděláme 10 minut přestávku a dvě meditace.